Зрозуміло, чим там займаються мисливець та рибалка. Обмінюють м'ясо та рибу на товари, що їм потрібні. А це хто такий? Не рибалка, а поруч з ним риба, не гончар, а глиняні глечики міняє. І взагалі він має всього потрошку. Наконечники для стріл, кремні, щоб добувати вогонь, кістяні голки у плеці виміняв тенета та відразу ж обміняв їх на рибу, а потім і рибу зміняв ще на щось, з якого це доброго дива він цілісінький день на галявині сидить, чи то заради того, аби на сонечку поніжитись. Передивимося до нього уважніше. Не важить, які гроші зараз на нашому базарчику, соляні пластинки чи білячі шкурки. В яких грошах не порахуй, Кожен обмін товару робить нашого героя трохи багатшим. Купив рибу в рибалки, продасть її гончару дорожче. Та й глечики візьме більше, ніж віддав за них гончару. Так, потрошку, і набігають йому грошенята. Чому ж ідуть до цього хитруна рибалки та гончари? А тому, що їм це вигідно. Наробив гончар цілий віз посуду. Якщо його стояти та продавати, одним днем не відбудеться. А так він продасть усе відразу, як то кажуть, зараз оптом. Та знов до своєї родини, до своєї глини. А те, що дешевше віддасть, так це нічого, час набагато дорожче. Натомість, щоб сидіти на базарі та ловити гав, краще нових глечиків напекти». А торговець буде продавати по одному, або, як кажуть на базарі, у роздріб. Та продасть дорожче. Отже, повторимо. Продаж оптом – продаж великої партії однорідного товару. Продаж у роздріб – продаж окремих одиниць товару. Зробили плеці Тенета, а рибалки чи то зараз куплять? чи то за тиждень, куди йти? Вірно, до торговця. Він купить дешевше, але зараз. Плеці підуть робити нові тенета, а торговець буде чекати на рибалок скільки завгодно. Робота в нього така. То що ж, торговець купив дешево, продав трохи дорожче. Ото й всі хитрощі? Не скажіть. Ось вам задачка з іншого часу, щоб рахувати не в соляних пластинках, а у більш... Звичних для нас грошах. Лукаш завзятий купив у Херсоні три хури-кавунів. За кожну віддав по два карбованці. Привіз їх до Харкова та продав кожну за п'ять карбованців. На дорогу до Херсону та Назан він витратив 10 карбованців. Чи вигідний був гешефт? Коли я запропонував цю задачку класу, погляди розділилися. Дехто вважав, що вигідною, тому що продав Лукаш дорожче, ніж купив. Інших збили з пантелику 10 карбованців. Куди їх подіти? Давайте порахуємо, скільки грошей отримав Лукаш. Ці гроші називаються доходом. Дохід – це всі гроші, які отримав торговець. У нашому випадку – за три хури по п'ять карбованців доход становить 15 карбованців. А зараз порахуємо, скільки грошей Лукаш витратив. Ці гроші називаються витратами. Витрати – це всі гроші, які витратив торговець. Він заплатив за кавуни. Три подвічі, шість карбованців, до того ще на проїзд. 10 карбованців. Всі його витрати склали. 6 плюс 10 дорівнює 16 карбованців. А зараз дізнаємося, наскільки Лукаш збагатів. Це називається прибутком. Він рахується за формулою. Прибудок дорівнює дохід мінус витрати. У нашому випадку прибуток дорівнює 15 карбованців мінус 16 карбованців. Дивний якийсь прибуток, від'ємний. У цьому випадку кажуть не про прибуток, а про збиток. Він рахується за формулою. Збиток.